Basme în limba română Prințesa Zână Odată ca niciodată a fost un rege care avea o fică frumoasă. I s-a părut atât de frumoasă încât i-a pus numele Prințesa Zână. Toată lumea de la curte și din regat au fost de acord cu acest nume mai diferit. Însă unei zâne, pe nume Larghi nu i-a plăcut Cum îndrăznește să-i zic acestei ființe umane, Prințesa Zână Nu voi accepta această insultă O să-i dau regelui o lecție Deci, când Prințesa Zână a făcut opt ani Larghi s-a arătat în forma unei bătrâne Și a răpit-o pe copilă Când aceasta se juca în grădinile palatului a o pe Prințesa Zână într-un palat frumos și a făcut-o să lucreze acolo drept servitoarea sa. Chiar că, Prințesa Zână, de acum vei avea grijă de focul acesta și te vei asigura că nu se stinge niciodată. Dacă se stinge, te voi trimite la Monstrul Arconi ca să-l aprinzi iar. Și lui Arconi îi place să transforme oameni în piatră. Mm -hmm. Au trecut ani întregi. Prințesa Zână a devenit o tânără frumoasă. Într-o zi, în timp ce mergea pe lângă o fântână din palat, a văzut cum se forma un curcubeu în apa care curgea din aceasta. S-a oprit să-l privească și a auzit o voce vorbind. Prințesa Zână, te urmăresc în palatul acesta de câteva săptămâni! Poți sta puțin ca să vorbești cu mine? Tu ești curcubeul? Da, sunt! Zâna acestui palat a vrut să se răzbune pe tatăl meu, un rege. Așa că m-a răpit și m-a ținut într-un palat îndepărtat timp de mulți ani. Acum vrea să mă vrăjească, așa că m-a adus aici fără să-mi aducă și corpul. Pot vorbi doar prin cele șapte culori ale curcubeului. Ah! Și tatăl meu e rege și... și zâna m-a răpit și pe mine. De când am venit aici, n-am mai întâlnit pe nimeni. Nici eu. De când m-a răpit, corpul meu a fost într-un somn magic. Pot vorbi cu tine doar fiindcă sunt în afara corpului. N-am vorbit cu nimeni ani întregi. Putem fi prieteni. Da, mi-ar plăcea. Mă bucur să am pe cineva cu care să vorbesc. Însă, ce vrajă groaznică vrea să-ți facă! Nu știu! Ceea ce știu e doar că vraja poate fi ruptă numai dacă trupul meu e trezit. Dar nici măcar eu nu știu unde se află palatul în care dorm. Doar am auzit-o pe larghi zicând că palatul e după castelul monstrului Larconii. Deci, la ce vârstă te-a adus aici? Astfel, prințul Curcubeu și prințesa Zână s-au întâlnit zilnic, vărsându-și năduful reciproc, consolându-se, râzând și glumind unul cu celălalt. Au făcut asta mult timp și au început să se îndrăgostească. Prințesa Zână își făcea griji pentru vraja groaznică pe care larghi voia să o facă prințului. Știi când te va vrăji larghi?" Nu!" Larg întotdeauna face vrăjile importante în a cincea lună plină anului Asta va fi în trei zile Mă duc să încerc să strezesc corpul din palat Draga mea, nici nu știm unde e palatul acela Știm doar că trebuie să treci prin monstrului monstruului Larconica să ajungi acolo Și astea-s Noi suntem niște oameni simpli Cum le vei desface? Nu te pot lăsa să pleci E prea periculos nu-ți cer voie să știi! Nu aș vrea să-ți riști viața pentru mine? Iar eu nu vreau să-ți se întâmple ceva groaznic! Ascultă, nu știu cum o să fac, dar măcar voi încerca! Știm că palatul în care trupul tău doarme e după bărlogul monstrului Larconi, deci mă voi duce acolo! Nu! No. Monstrul acela transformă oameni în piatră! Te rog, stai aici cu mine! Cum să întreb pe larghi la unde ai burlogul monstrului? Ha! ha! Știu exact ce am de făcut! Prințesa Zână a stins focul și, după cum se aștepta, larghi la era nervoasă. Ai lăsat focul să se stingă? Nu mai știi ce am zis că vei păți dacă faci asta? Îmi pare rău! Nu! Acum va trebui să te duci să-l aduci de la bărlogul monstrului Larconi. Ia acesta! Adu flacăra înapoi! În el! Asta, dacă nu te transformă în piatră! Mai întâi! <laughs> Nederanjată și hotărâtă, Prințesa Zână a plecat spre bărlogul monstrului Larconi. A intrat în pădurea întunecată și dintr-o dată, a văzut o căprioară trecând pe lângă ea. Aceasta s-a întors și a vorbit. Ce căută un om ca tine în pădurea asta întunecată? Trebuie să trec de bârlogul monstrului Larconi. Monstrul acela transformă oameni în piatră? Nu te va lăsa să pleci în viață? Pe timpul zilei nu-i pleca niciodată din bârlogul său? Doar atunci voi intra acolo. Foarte isteți, dar tot e riscant! De ce ținești viața pentru altcineva? Nu ți-e frică? Mi-e frică și pentru mine și pentru prinț De asta nu voi renunța înainte să încerc Trebuie să plec acum Când prințesa zână voia să plece Căprioara s-a transformat dintr-o dată într-o zână frumoasă Îți admir curajul, prințesa zână Și te voi ajuta Ia asta! folosește cei înăuntru doar când nu mai ai de ales Și ține minte, nu poți dormi și nu poți mânca Până nu ajungi la palatul în care doarme prințul ce s-ar întâmpla, nu-ți fie frică și nu renunța Îți mulțumesc! Voi face cum zici! Prințesa Zână a plecat a găsit bărlogul monstrului Larconi și aștepta după niște copaci ca el să iasă. După un timp, l-a văzut plecând în pădure. Așa că a fugit înăuntru bărlogului și dintr-o dată a auzit un mărit puternic și hain în spatele ei. <gript> Credeai că poți intra în bârlogul meu așa, fără știrea mea? Te rog, dăm drumul! Cum crezi să, că o să renunți la o piatră atât de bună? Nu te apropia! Nu avea ce să mai facă! A băgat mâna în geantă și a scos ce era înăuntru! Dintr-o dată a zbucnit o lumină atât de puternică, încât monstrul a orbit, iar Prințesa Zână a zbugit o prin bârlog. Acum Prințesa Zână ajunsese în altă pădure, undeva departe se vedea un castel. Imediat ce l-a văzut, a început să-i fie frig, foame și să simtă oboseală ca niciodată. Nu! dormi? Trebuie să înaintez. Dacă nu mănânc și nu mă odihnesc, voi muri. Dar nu mă pot opri acum. Dintr-o dată, în fața ei a apărut un demon. Ce foame? Vrei să-ți-l dau? E frumos și gustos. Mm. Nu, trebuie să înaintez. Obosită, înfometată și adormită, Prințesa Zăna a mers mai departe. De fiecare dată, când se sprijinea de un copac ca să se ajute, venea un alt demon care îi oferea un fruct. Ce foame, vrei să-ți-l dau? E frumos și gustos! Ce foame, vrei să ți dau? E frumos și gustos! Mm! Ce foame, vrei să ți dau? E frumos și gustos! Mm? De fiecare dată când refuza, se înțepa, într-un ghimpe, dar a continuat să meargă. Ah, nu voi renunța! A urcat spre castel, cu ultimul strop de putere. Într-un final a ajuns acolo. Însă ușile erau încuiate. A încercat să spargă încuietoarea, dar n-a reușit. Așa că a scos iar ceva din geantă. În mână avea o cheie. A pus-o în coetoare. Imediat ușa s-a deschis și a apărut o cameră nemaipomenită. În mijlocul camerei era corupul prințului Curcubeu, dormit de-adâng. Acela e prințul? S-a dus la prinț și l-a zdruncinat. El nu s-a mișcat. Ah, cum să-l trezesc? E un somn magic, poate fi trezit doar prin magie! A deschis janta și a scos ce era înăuntru. Era o mică vioară, care devenea tot mai mare și care a început să cânte o melodie nemai auzită. O melodie care imita cântecul păsărilor și emoțiile dimineții. Într-un final, prințul a tresărit și s-a trezit. A, a, prințesa zână? Iubirea mea! M-ai găsit! ți zis! Nu voi renunța înainte să încerc! Ți-ai riscat viața ca să mă salvezi! M-ai salvat! Mulțumesc! Îți mulțumesc mult! Dintr-o dată s-au auzit sunete de sărbătoare și a venit o regină frumoasă cu un alai de femei și bărbați de la curte. Mamă! Fiul meu, te-ai trezit în sfârșit! Acum că vraja e ruptă, Larghi nu va mai putea răni niciun om niciodată! Cum ai reușit? Prințul curcubeu i-a povestit mamei sale cum prințesa Zână i-a salvat viața și cât de îndrăgostiți erau! Le-au zis reginei și că ea a fost răpită din regatul ei. Aceasta a trimis repede un mesaj la părinții prințesei Zâne. Aceștia erau bucuroși peste măsură să vadă că fica lor dragă e sănătoasă. Familiile erau foarte fericite. Prințul și prințesa Zână stau căsătorit cu mare bucurie și da, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Povestea aceasta arată ce poți face dacă nu renunți niciodată și dacă te concentrezi să-ți îndeplinești visele. Nu e așa?